Rugăciune pentru taina asemănării, aleluia, slavă Doamne și Doamne, Iisusei Unul omul te iubim și te rugăm, dăruiește de puterea înțelegătoare a minții, ca să te cunoaștem pe tine. binele mai presus de fire, fiindcă tu ești unul suprem și mai presus de lume și nu poți fi, înțeles, trăit, iubit, decât printr-o o să căutăm la tine cu tot sufletul, ca să scăpăm de împărțire și înstrăinare, căci mintea, când privește-ți în ea, nu poate să se facă neîmpărțită, să aibă lucrarea ei cea simplă și unică, și cade din afară lui Dumnezeu, este, care o face Sfintele, fără de încetut și necircunscuse. De aceea, Iisus, în afară de tine, unul astfel, Cel care ești ascuns și mai păsus de orice înțelegere, încât trăim permanent o scușiere de unul tău. Aleluia, slavă ție Iisus Iisus Nu te iubim și te rugăm, dăruiește -ne de dăruiește-ne nehoternicia, trecerea dincolo de luna creată, ca să ne găsim împlinirea în lumea necreată, să trăim în nesfârșirea ta divină, ca semn că ne-ai dat asemănarea cu tine, că am primit energiile tale cele necreate, că s-a întipărit în noi tipul tău, cel mai presus de Sire, ca să trăim bucuria de nehotărnicie, de simplitate, de unitate într tine, așa cum te-ai rugat Tatălui Ceresc, ca să fim una, tu întru el, și noi într-o ca o frumusețe inedreită. vino o în mintea noastră luminată și cu tine împreunată, Cel care aduni toate, să ne dai asemănarea ce a binecuvântată. Aleluia Slavăței, Doamne, Iisuse Hristos, unul renascut, Te iubim și Te rugăm ca din mintea noastră e primit-ne raza transformatoare, care ne aduce bogăția nesfârșită a simplității Harului Tău. Tu ne cuprinzi pe toate în tine, fiindcă mintea noastră unită prin spirit și conștiință cu tine, Unul Cel Dumnezeiesc, devine asemenea prin lumină și capătă ființa, tipul, frumusețea, Izvorite din timp, să te iubim cu tot sufletul, ca să facem porunca să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta și cu tot cugetul tău, încât să devenim prin lumina iubirii, mădular al tău, să ieșim din lumea creației, în infinita bogăție, în tale, ca semn ca ai sădit în noi lucrarea cuvântului tău, ca o care trebuie să se reîntoarcă la tine și să ne primești în lumina iubirii tale Dumnezeu.